Sorry. <laughs> Sorry. I Brassa, brassa, mandelmasso, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tommy, filma Niklas och Emilio. My name is Tommy Jansson, and with me today I have Niklas Lundqvist. Good to be here, Mr. Tommy. Nice to have you here. And of course we got the little Italian boy. Ciao. Spinetto Emilio. <laughs> har I think right? you, I think you, it's good to be here. Hej, hej grabbar, är det är fan episode 30. Vi... Det är det, det är sant. Börjar, kommer vi lida av någon slags hybris nu eller är det kanske någon slags trettårskris? Jag, jag, liksom jag tänkte bara shit fan, har vi hållit på i nästan ett år Sen vi, vi ju, måste ju hålla på om längre än det vi är ju så jävla dåliga på att släppa avsnitt varje vecka förut eller har vi, hur länge har vi hållit på? Bra fråga, när börjar vi? Första, första avsnittet kommer väl ut någonstans i april eller något Stämmer det? Är det? Mm. Ja men då är det ju nästan ett år Ja. står inte Emilio med Nej. Nej. jag tog vi två avsnitt tills Emilio fick vara med så det var inte <laughs> Men jag tänker när man, när man är över 30 eller någonting så där Så brukar man ju oftast liksom, Om man är ihop i någon så När man hamnar i den här 30-årskrisen Så brukar man knulla runt Och leta efter nytt Om det finns något bättre eh, Innan man kanske fäster sig liksom Och det är ju Nej. det du har gjort Niklas Ja och jag är ju snart 30 också Så det är <laughs> <laughs> Nej men det är Du la fram det väldigt fint där Men jag har faktiskt gästat en annan podcast Gästat eller voldgästat? Ja, jag blev faktiskt inbjuden kan, jag, I för sig så bjöd, bjöd jag Jag sålde in mig själv där lite Har du inte sett den, gänget skulle ha Scott te, Tony Scott-tema det, det här kan ju jag det, det, det, det, Jag borde vara med och prata om det där det, det tyckte de var helt okej okay. bra Ja, jag tyckte det gick jäkligt bra vad det, de? det får vi se. <laughs> Hur mycket av det är kvar efter klippning? Liksom? Ja, det kanske är helt bortklippt. jag vet inte. Heter det? Johan var ju väldigt liksom, noggrann med att påpeka att det här är bara ett, liksom ett vikariat för eh, ett, <laughs> ett program. <laughs> medan, medan Marcus är borta, med, jag, jag tyckte att det kändes så bra. Så typ, precis innan jag skulle gå då gjorde jag typ kolm i grejen sen, när man sätter tummen och den lilla fingret så här vi kommer bli en jansikte så här fläng igen liksom du Fattar ni inte vad är här, <laughs> jag vill? Jalla call me guys. Då gjorde jag en hemsk upptäckt att uh, Erik lyssnar inte på vår podcast. Den lilla <laughs> lilla. Du får välja dina ord nu här. <laughs> Nej, det är det lugnt, jag klipper sen. Det ja. det är lite tråkigt. Han säger han inte hör det i alla fall, det spelar ingen roll. Vad var uh. hans anledning? Nej, han, han tycker det vi gör är förkastligt Vi har en in, Nej, vi har det är... invandrare i, i uh, gruppen Det var kul, det är avsnittet kan ni nog lyssna på ja, Har ni inte sett den. Förmodligen finns det ut när det här kommer ut Kan ni höra mig mm. prata på ett annat sätt också Ja, ja check it out Verkligen. Vi hoppar direkt in i programmet. Vi pratade om förra veckan, tror jag. Det är Emilio som frågar Niklas hur du har gått med Terranova. Eller jag, jag kommer inte ihåg om det var off mike eller in-mic. Skitsamma. Niklas har en liten update om Terranova. Ja, vi skulle nog ha tagit upp det för avsnittet med Glömde Bort det, Men hur som helst, Terranova har ju lagts ner. Lord. Och hur känner du för det, det här då? Det är lite blandade känslor. <laughs> Lite vemodigt, men samtidigt skönt att jag är över på något sätt. Jag har förstått att jag har varit ganska uppskattat inslag i den här podcasten när jag sitter och berättar eh, teranova anekdoter för att det är så dåligt. Anekdota. Ja, jag, du har varit där, låter det som nästan. <laughs> ja, precis, jag var där. Supes i den här berättelsen. <laughs> ja. ja, men det hade ju ett, ett lovande, eh, en lovande premiss, men allt var ju så dåligt liksom, med, med serien. Och samtidigt var det ju väldigt dyr att producera Och siffrorna blev inte vad man hoppades på Så det är inte alls konstigt tycker jag Att de inte vill göra en andra säsong Okej. De har sagt att de, ska, de kan tänka sig att se, De har liksom vill sälja serien Till något annat nätverk men jag tvivlar Starkt på att någon kommer vilja Plocka upp det här för det, ja. det har ju inte varit Så himla bra Däremot så hade jag tänkt nu till nästa avsnitt Att se klart på Terranova Så att vi kan på något sätt få något avslut här <laughs> Jag, jag, jag har hört av de väldigt få fansen som tittar på Turnova att och gillar det att sagt att sista dubbelavsnittet ska vara. Det är liksom då de potentialen kommer. Liksom kommer till sin rätt. Att det ska vara någon typ av litet mästerverk i Terranova. Ter Måttmätt. Men det är det som är grejen. Alltså, konceptet låter ju skitbra. Ja, vi gjorde ju det. Man var ju, man var ju rätt peppad innan man såg det färdiga resultatet. Om man säger. Ja, så att det skulle ju låta rätt logiskt om någon annan skulle köpa upp det här och göra liksom någonting, någonting vettigt av det. Och göra det lite mörkare, lite mer allvarsamt. Inte det här. Mer dinosar. Är det inte tillräckligt mörkt när det är dinosar? Nej, det <laughs> är inte. I senaste avsnittet hade de den här jättefula dinosaurien som är med i Jurassic Park 3 som ser ut som hans anknäbb ah, okay, ja. uh, den var med fast mycket liksom fulare än vad den var i Jurassic Park 3 och det säger väl ganska mycket om att uh, det är mycket håller... fula fiskar i produktionen <laughs> <laughs> uh, fula dinosaurier och fiskar uh. men uh, så vi kommer återkomma till Terranova nästa program och uh, uh, sista, sista teranova avsnitt kan man säga ärligt mm. uh, för några veckor sedan så hade vi tv avsnitt där vi gick igenom typ, de här nya tv-serierna för 2000, vad är det, vilket år är vi på? 12? Här. Ah, far, ja. eh, och en av ju var eh, The River Som eh, jag tror Emile som gillade den bästa av oss tre här och du har ju fortsatt titta på den video jag har faktiskt gjort Och jag kan säga att vi gjorde en rätt bra call Den, eh, eller den blev till och med bättre än vad jag trodde den skulle vara mm -hmm. Vi kommer väl ihåg att vi pratade om att vi skulle vara lite, vi var lite rädda För de här idiotkaraktärerna som härjade runt där i Amazonas Och bara gjord, fattade dumma beslut ah. eh, De verkar ha skärpt till sig Okay, de, hur, de är inte så var... jävla dumma som man kan tro. Liksom. Eller de, de verkar ha fattat att så här, bara okej, okay, men om, om, det, om vi hittar ett spöke så ska vi kanske inte snodesäga och delar och förvänta oss att den bara släpper iväg. <laughs> de, de, har, de, har liksom, de har skärpt till sig lite. Och nu, den, jag tycker att det blir bara spännande, mer spännande och spännande. Jag tror att det kommer kommit sju avsnitt eller någonting bara av jag har sett sex. Okej. Okay. Hur många ska det komma totalt, vet du det? Det har jag faktiskt ingen aning om. Men kolla på det. Ni har väl inte sett någonting, eller hur? Jag såg ju bara första avsnittet Jag har inte fortfarande ja. sett andra som ni eh, båda har gått för Hur då Niklas, har du hunnit kolla någonting? är inte mer än det vi sa Jag sa att jag skulle fortsätta titta Men nu, nu får jag väl ta det lite lugnt med dig med att Jag måste se klart på Terranova Men sen så ja. blir det perfekt med The River. Hur är det? Om Terranova lämnar tomrum nu, nu i din själ Så kan du fylla det med lite The River Ja, det kan jag faktiskt göra Eller alkohol Det också eller båda. Mm, nice. Men, men hur jag tänkte, innan vi bara avslutade, det är lite bara nyfikenhet. Hur funkar det här um, greppet de använder nu, att det, är, att det är sånt här fine footage? De, de kör samma det sak, antar jag, men... Det, det gör de ju det är man. Det är, det är ingenting som lite känns utmjönkigt. Man stör sig lite på det, för du vet att men det där funkar inte. Du, du kan inte göra så här mycket fine footage- Liksom, för det första, så. Så där mycket band kan man inte ha med sig. Nej, precis. De, <laughs> liksom, de filmar ju så jävla mycket. Och det är ju så här kameravinklar som man vet att säga, nej, men det där funkar inte. Och typ Du har någon, någon scen där det var typ tre ute i skogen. De kör ju mycket här att som en kran, de har en typ. Men de, de har ju lite så här stationary cameras att de så springer runt och sätter upp dem. Liksom. Vilket man gör när man filmar liksom, typ naturdokumentär och sånt där. Att du sätter upp en kamera längs stigen så att du får en. Passing shot när folk går förbi liksom. det, det gör de ju och det, det är de ju ärligt med Att de har satt ut kameror Men i andra scener när det till exempel Är tre pers ute i skogen En av dem visar de sitter långt bort Från de andra och gör någonting Typ fixar en eld och så sitter de andra två personerna Och eh, pratar Och då är det då, då är det, då är det en, Någon snubbe som filmar dem, alltså en kameraman Bakom buskarna Men de har ju redan etablerat att det bara är tre pers där ute Okej okay. Så det är såhär, nu, nu bryter ni mot era egna lagar Liksom. Och det är som det blir... på. Det är liksom, när, när det ska vara Fin Fus, då ja, jag vet inte, de, de skablar bort sig själva lite. De tror att man inte ska tänka på att. Lite plottos. Känns ja, precis. De förväntar sig väl om man ska köpa att liksom så här, ja, men det är ju faktiskt kameramänder det hela, hela tiden. Men om man är besätt att det bara är tre pers Och de har liksom accountat för alla de tre och så finns en extra kameraman då blir det ju bara så dåligt. Men annat mm. än det så är ser faktiskt jättebra. bra. Ja, värt att följa. Ja, i, ja, det är jag det. tänkte också, är det, för jag tyckte det var så få människor som var ute på den här expeditionen mm, Det kommer också att vi om att vi är lite rädda för att om någon ska liksom, killa off en person per avsnitt liksom, hur gör de eller om någon skulle hitta äh, den här stammen. Precis, det, det, kommer, det tillkommer nya karaktärer. Det gör det. det, gör det. Mer så behöver säga kanske. Nej. Nej. Då hoppar vi vidare då, för det har ju hänt någonting. för har hänt någonting. <laughs> väldigt exklusivt faktiskt. Det är två trailers som har släppt. Det är ju en av dem i Tim Burton's senaste vad heter det? Dark Shadows med Johnny Depp bland annat såklart. Och så har vi fått en sån här full lengt trailer, den första trailern nu till Prometheus. Tänk mm. att vi skulle analysera kanske men bara säga lite snabbt vad vi tycker och tänker om de här två trailerna. Eller vad vi för förväntningar av filmerna? Vi kan ju börja med Dark Shadows då. Det känns ju som att det borde vara Emilio som har mest att säga om det här. I med hans Tim Burton fas fascination. <laughs> ja Emilio är ju lite vampire snubb också. Det gillar ju sånt Twilight det. generationen. Twilight och sånt. Du är ju den generationen Nej, jag, Emilio. Jag tycker att tjejlen verkar liksom... Alltså... Pff, jag vet inte, jag tycker det känns lite åt rätt håll för Tim Burton i alla fall. Vi pratade ju lite förut, med... att, förra veckan att det här med Johnny Depp att han spelade typ så samma karaktär hela tiden. Att det den här lite Jack Sparrow-klantiga... Ja, det gör han ju här också, fast det verkar som att det här är det längsta han har strifat från den karaktären på många, många år. Mm. Eller hur? Är det verkligen? Ja men alltså, jag menar, om vi kollar på Lone Star bilderna så ser den väldigt mycket mer ut som Jack Sparrow och Raul Duke än vad det här gör. Jo Tänk, kanske. Sättet han äkter också. Han, det är ju fortfarande han. Det är det ju. Men det känns som att han har dragit sig längre från sin comfort zone än vad han har gjort på länge. Kan du inte berätta lite vad den handlar om för dem som inte vet? Den är ju baserad på en gammal 70-tals tv-serie som tydligen både Johnny Depp och Tim Burton var stora fans av med... Samma titel, en Dark Shadows 70 Ännu längre än 70-talet ju... ah, Ja, det var ju svartvit ju oh, Nej, jag vet inte Skitsamma det. det är en gammal serie i alla fall Och eh, så Det handlar om en eh, vampyr Och en icke-vampyrig familj Och en all the adventures They encounter Jag vet inte, jag har ingen jävla aning Den verkar rätt familjevänlig i alla fall. Jag tycker den verkar skitdålig jag tycker det här, det här är jag inte dugg, eh, så jag kommer inte se på bio heller. Jag tycker det verkar slapstick. Det är, det är någon slags ny chans här, verkar det som. Gothic slapstick, nånting men man ser ju det på skälen Hur den var så ihopklippt också Det var ju bara så här, man såg att inga reaktionsbilder Hade någonting med att göra med det som sagts innan liksom, Nej, där. precis, han snubblar bara <laughs> så... klippa ihop konversationer På såhär olika scener, ja, så ja, så här. <laughs> Det är så kul när de gör så att När de snubblar utanför till exempel Så har man så reaktioner från de där föräldrarna När de sitter vid middagsbord såhär What is doing? Så... Ja, eller hur man bara <laughs> Jävlar, jävlar. Upp, uppläg upplägget får ju mig att tänka lite på Austin Powers, där här med att någon som hamnar I helt fel tidsera Austin Powers uh. från 70-talet Till 90-talet tror jag det var uh. Och nu hamnar ju han också här i Nu hamnar han i 70-talet och han är ju helt uh, Låss de det heter. Men vad fan, ja. det, det, det låter inte så jävla originellt Det låter inte så kul, gör det det? det låter inte så fräst ja, originellt vet inte om det låter Men jag kommer nog att se det Ja, kanske För att det är vampyrer, det vill säga hela vidrig i mig Alltså men det är för att jag har min lilla Tim Burton fetish. Nej, äh, min är, ja, det är, det vi... är borta så länge sedan. Ja, Niklas, kunde... hur känner du då? Ja, jag är väl lite, lite tveksam till om det här är värt att gå och se på bio faktiskt, även fast jag satt och småskrattade lite åt vissa saker <laughs> i trailern. <laughs> Men riktigt inte det? Det är inte ja, det som, jag... som spyhardtrailen liksom, att, typ, att det måste få säga, det Det var måste... säkert det bästa vi fick se från filmen. Ja, nu har, har vi sett de roligaste bitarna. Liksom. Det känns, som känns... behöver man inte se resten. Det är det som kan vara farligt med att se trailers Ja mm. Det är därför jag till exempel inte har sett nästa trailer du, du, du vägrar ju se den alltså Ja oh, nej jag, jag vill inte Jag, jag är så alla rädd Det är ju Prometheus filmen. vi eh, pratar om såklart eh, mm. Det är ju du Niklas som är det största det skottet fanet här hos oss Du älskar ju Black Hawk Down och Kingdom of Heaven och sånt <laughs> Så fan <laughs> Var, var, var... Miklas, hur många glidingar som kommer upp. Niklas, hur asom är den här trailen? Det var så asom att de tio, sista 15 sekunderna då satt jag bara och skakade typ så här, och nästan ville skrika rakt ut. Hur låter det när du skriker? <laughs> nej, jag tänker inte jo, skrika. Tom, jo, men gör det, gör det. Nej, nej, nej, nej. Det, gör det. Ty, lyssna, lyssna älskar det. Nu gör jag trailen till exempel. Så nu gör jag de sista 15 sekunderna. På på mig, det är faktiskt liksom något helt annat Ja, ni, ni hör ju själva ehm. <laughs> hur, hur, bra det, hur bra det låter Men man kan väl säga Trailen avslöjar inte så himla mycket mer. Att man man Det fylls ut lite mer från det man har sett i den här teasen ehm, redan. Man får se lite av liksom, hur de utforskar eh, De här grottorna eller vad det är. Där de, de ska försöka finna eh, svaret då på mänsklighetens ursprung Som filmen går ut på som vi har sett i en annan i ett annat klipp med Guy Pearce. Eller hur Tommy? Ja, precis. Han står, det är ju väl på jorden utspelar sig när han har en tal där för sitt företag. Att de ska ut nu och <hör> nästa steg liksom, ut och utforska rymden. Precis. Men, men trailer, jag, jag tycker... Eh... <hör> alltså, verkligen svinbra, men... Eh... Den, den avslöjade ju Niklas jävligt mycket faktiskt. Alltså vi vet ju att det kommer att vara en spacejockey med. Ja, ja, men det har vi ju vetat sedan tidigare. Ja, så vi fick men ju men se du... spacejocke också. Ja, man fick ju se, ja, man fick se ganska tydligt. Men... Är det bra eller dåligt tycker ni? Ja, men... Att man får se den, eller? Alltså liksom att vi vet att vi kommer få svar på det. Svar vet vi inte. Eller hade det. varit? Men, men, men hela här, här filmen, alltså jag, jag tycker den avslöjas. Alltså sista 15 sekunderna av Trailen är ju säkert de sista 30 minuterna av filmen. Tror du inte det? Jag hoppas att det inte är så. Ni och ni ville att jag skulle se den här trailen. <laughs> ja, ja, vi... Jävla troll alltså. <laughs> Men om jag ska vara helt ärlig. Jag, när, jag, när jag såg trailen så då tyckte jag att det var sjukt asomt. Men nu i efterhand nu kan jag inte riktigt peka ut exakt vad det var som hände. Uh, så jag, jag känner inte att jag har spoilat det på det sättet. Jag kommer ihåg att det var jä så jävligt bra ut. Jag tycker inte att det ger, ger bort några direkt så här plot holes, liksom om vilka karaktärer som kommer klara sig och så vidare. Nej, nej, nej. Man men, men den drar ju upp hela den här storyn alltså om du har en film som är vad kommer den här vara kanske? Två och en halv timme hoppas jag att den är <laughs> minst. Mm, ja men den var. <laughs> så drar, gör en trailer på två minuter och 30 sekunder som liksom drar ihop alltså den, den går ju i kronologiskt ordning den här trailern liksom storymässigt liksom att de åker ut i rummet och kommer till den här planeten och sånt där. Och sen händer ju massor med saker i slutet liksom. Precis som filmen också mm. kommer hända. Alltså teasern, då var det ju liksom, liksom... Då var det inte kronologiskt utan det var liksom så här, klipp lite här och där kändes som. Så man, man kunde inte riktigt pussla ihop det. Mm. Jo, ja, men så är det. Alltså en teaser ska ju mer liksom ge ett första impression på, på vad det handlar om. Trailern är väl att den ska liksom förklara handlingen. Jag tror inte att det här är trailern som Ridley Scott vill ha. Det här är ju någonting 20th Century Fox har böcker liksom. Ja, precis för att liksom, eh, desto mer om de avslöjar eller desto mer de avslöjar, men om avslöjar tillräckligt mycket av plotten så man fattar vad det är för någonting så kommer ju mer tittare såklart det, mm. som inte kanske känner igen den här Alien. Alla känner ju till Alien men kanske inte är lika peppade. Jag tror många som kommer se Prometheus som inte har koll på att det är en slags prequel eller vad man kan kalla det för till Alien. Mm. Jo. Grejen är att alla storfilmer får väl åtminstone minst två Uh, hela trailers. Det kommer ju komma en trailer till, är jag ganska säker på. Den tror jag att jag hoppar över faktiskt. För då känns det som att då kommer de visa. <kör> men den, den trailern kommer väl alltid tre veckor innan uh, premiären? Är det så? Jag, jag tror det. det. Det beror på hur stor filmen är. Som mest brukar vi släppa tre trailers. En, två, tre. Och sen teaser mm. innan förstås. Uh. Mm. Jag tror då du tvungen att räkna till tre för att du se hur många det är. Uh. Det är rätt så hur är? Vi, tänker inte, vi tänker inte Särskilt högt om våra lyssnare Nej. Men eh, hur, hur tror ni Nomi Raps Nu för fan, rape där pass. Hur, hur tror ni att hon dör Kan vi inte spåna lite om det <laughs> tror, tror ni att det är en, en liten Xenomorph som kommer Hoppa ut från hennes bröst Jag tror det kommer en norsk hund Hon kommer ju dö sig Det är i sig självklart att hon dör Hela besättningen kommer dö för förutom fastbänder. Som man är droid. <laughs> Vi får väl se. Och Charlize eh, Theron ser så jävla snygg ut i den här filmen. Alltså, hon ser ju skitbra ut. Hoppa, mm -hmm. Hoppas att det här är, eh, som Aileen-filmerna har varit, att det är kvinnornas film. Att det är starka kvinnokaraktärer. Det är det jo, som det är, gör Aileen så jävla bra. Eh, särskilt Ailen 1 och 2. Att se är så Vad heter hon? Äh, Ripley är äh. så sjukt äh. eh, grymma alltså. som knäcker ju liksom varenda jävla man där. Mm. Ja, men det är ju intressant att de, mm. att de vänder på genusperspektiven liksom mm. i en liksom mansdominerad genre som science fiction och action är. Det är väl lite en av delarna som gör att Alien-serien är så intressant. Mm. Det, det är ju det som kommer att bli, om, om liksom, de börjar pass liksom komma en skrikande tjej i två och en halv timme. För fan alltså. Det kan de jag inte ja, göra. Nej, det hoppas jag inte. Help me! <laughs> oh, och så kommer Fassbender eller Guy Pearce Guy Pearce är ju jätteskurken här Ja, jag tror inte han kommer vara med så mycket om jag ska väl, jag tror han har, kanske är med i en två scener. Är inte med i besättningen då eller har han bara kontroll från jorden? Ja, jag tror inte han är med i besättningen, jag tror att han bara sitter och liksom styr, styr och ställer i bakgrunden som, som de brukar göra det här Wayland yutani jag tror, han, jag tror han vill bara, jag vill, han ska med alltså. Eller så sitter han på någon slags rymdstation som har skickat iväg det här skeppet liksom. Så han är ju fortfarande uppe i ja. rymden någonstans och killar alltså och har kontroll liksom som en slags eh, 1984 Big Brother. Mm. Oh, ja, men det kan jag tänka, Herregud. Det, det var inte som... han lite som den där, vad heter han, Giovanni Killen i Avatar? Jag, is... jag somnade ja, under den biten tror jag <laughs> Men så, så, det kommer inte använda en sån karaktär liksom, Som är liksom, The Corporate Bastard Som inte är riktigt på the Frontline Men ändå ska styra och ställa liksom. Jo men det, det, det tror jag Men mer intressant än så hoppas jag att han blir I alla fall det vi har sett från hans speech så Är ju grymt han, han, han, Hoppas han inte blir någon slags så här, um, Klyschat svin, alltså så här kapitalist svin Utan han ska vara, jag, tror, jag tror han ska, tycker han ska vara Lite mer drivande och intressant liksom som start i ett mm. av världens fulaste företag I science fiction världen så. Jo, det finns del... men vi, vi litar vi ju på Ridley Scott Han har ju det här. Mm. Ja, men Ridley Scott har ju inte skrivit manuset Nej, nej, nej men han, ja, han har det här. Men han det, det de lovar ju jättemycket För det är ju eh, Lost eh, En från, eh, som har skrivit Lost Har ju skrivit eh, manuset ju Ja mm. Fan, nu måste vi se den här alltså. När har den premiär då? 8 juni kanske? Först... Nej? Första juni tror jag jag hört Första juni, okej okay. Ja, någon mm. gång i juni i alla fall. Det är givet. Det kommer bra. Ja, awesome. så. Det är inte så lång kvar. Nej. Innan vi går på paus fan, vi, har, vi ska hoppa in på en eh, recension då. Du har ju varit sett någonting också, Niklas. Ja, det har jag. Som inte gör i bio, <laughs> jag i Nej, jag förklarar mig själv här. Jag var på bio igår och såg Kvarterets skatan reser till Daholm. <laughs> Skatta inte ja, i. Upp, uppmuntra bara honom att fortsätta. <laughs> <laughs> vi såg den här hela familjen faktiskt för att, Av en anledning att min eh, mamma Fyllde eh, 60 Så vi gjorde en grej tillsammans Av det Och då fick ju hon välja någon film som eller, ja, vi, vi valde en film som alla skulle liksom kunna upp uppskatta Och det, då kan jag oftast det slå tillbaka Och då blir att en film som ingen uppskattar heller. <laughs> Det, liksom, det bara <laughs> Men i alla fall eh, har, ni, har ni sett serien Kvarterets Nej. Nej Den tycker jag är faktiskt ganska rolig Det är jag äh, en en Men du tycker ju groteska är kul så. Ja, jag, jag, jag gör ju det så. Men jag tycker att um, Det här kan väl jämföras lite nu med För de ska ju åka på något liksom semester till någon, så här, liksom, Vad handlar Kvartetsgatan om? Kvartetsgatan handlar om två, två par främst Och uh, ett par karaktärer till Som lever typiskt här, liksom, svensson, svensson förortsliv På något sätt jag vet inte, det är lite svårt att säga men det är, det är lite satir, lite så här där roliga sketchvarianter. Är det den där jävla fittan det... David Batra som är? Han är med och Johan Glans är med. Oh. Oh, jag hatar Johan Glans. <laughs> Johan Glans om du lyssnar på det så ska du bara veta att du är den fulaste vidrigaste människan som finns i hela världen. Så sjukt tråkig att klä ut sig till en nazist och hålla på att skrika Sieg Heil är inte kul. Det är inte humor. Fortsätt. Yes. <laughs> Problemet det är att man, när man tar en, en tv-serie och ska göra långfilm av den är att man måste liksom, allt måste ju vara större. Det blir att man måste sätta de här karaktärerna i något nytt sammanhang. Alltså, själva plotten är ju extremt liksom, banal bara att de ska åka till Laholm på, och leva ett så campingliv. Och så blir det sådana här sköna <gård> förväxlingar här. Han, David Bartras karaktär hatar normen till exempel och så kommer lite normen in i handlingen och så och det skämtas som att norrmännen alltid hittar olja och att de är så rika. Typ det är sådana. Så det är, det är på den nivån som skämten ligger. Det, det känns lite som, som om ni har sett Sunes sommar när familjen Sune... Då, eller familjen Sune. Sune. <laughs> Andersson. Andersson heter de. Familjen Andersson äh, åker på solsemester också inom Sverige till något Laholm liknande. Så är det här ungefär likadant. Jag påstå. Att det blir inte lika roligt som i serien. För det, det blir liksom, även om den här filmen inte är så lång den är typ 1 och 24 tror jag så bli, känns det på slutet lite väl sek. Det känns som att fan, det här avsnittet borde vara slut snart. För att man, man är så van vid det här 30 minuters formatet. Det funkar inte riktigt. Det är, det är ofta det blir så kan jag tänka. Simpsonsfilmen är ett bra exempel. Fan var dålig den var. South Park-filmen tycker jag klarar ändå South ganska Park bra. South filmen var jättebra tyckte jag. Den gjorde jättebra. Ja. Men det är väl en av de få som har lyckats göra den övergången från... Ja, som har klarat den så smidigt. Men ja. det är väl också lite för att South Park fortfarande var bra, eller det är fortfarande bra tycker jag men de var ju lite på sin topp där när, när filmen kom, kan man tycka. Medan det var väldigt mycket South Park där, precis där. Ja, det hade vi bara hållit på fyra säsonger kanske, ja. någonting sånt där minskar tydligen skatan låg ju ner för flera år sedan Och då kände vi lite så va behöver vi verkligen en film till av det här? Nej. Liksom, nej, jag har hört att ni, <laughs> ni verkar vara lite avigt inställda till, till det här projektet. Men jag måste säga att jag, jag skulle ändå säga hyr den på det här för om jag tycker det är lite små kul. Men är det hyren om du gillar Kvarteretsgatan eller hyren bara rent allmän? Uh, alltså ja, då är det väl hyren om man gillar Kvarteretsgatan. <laughs> jag tror ni två uh. kan skita, skita i den här. <laughs> jag måste säga lite också att det är, man trodde att okej, okay, det här är lugnt. Den här filmen har ingen så här liksom, obekväm humor. Men den hade ganska mycket sånt. Till exempel, typ, jag satt ju bredvid morsan när de, när de i biosalongen och så skämte de om så här, butt plugs. och Då känns det lite uh, obekvämt. Jag och man, morsans recension och efteråt så efteråt jätte jättebra film och så, Vad tyckte de om snuskscenerna Hon bara, ah, det, det var onödigt <laughs> <laughs> det, blev, det, blev bara, det blev bara fyra av fem Pappa och fem hade den däremot Nej, jo, visst. jag kan säga att han har 6,7 på IMDB Det är väl helt okej okay. ja, det, det, det är väl David Bates Hans jävla polare Johan Kväll Johan Gnells som har varit inne och, <glov> och röstat Ja, en helt släkt med Daniel Gnells här Nej, men om ni inte har några mer frågor kring Kvartersgatan Så kan vi kanske gå till musikpaus, vad tror ni om det? Det kanske vi kan göra Oh mercy Ja, Bujaka och välkomna tillbaks då. Ni som lyssnar ja, Tackar. Ja, vi också. <laughs> ja. Eh, vi hoppar in då på eh, kvällens, eller dagens, eh, stor recension. Vi sa ju förra veckan eh, att, åh, oh, där till, att, eh, ni skulle, att vi skulle se den här filmen Tim and Erics Billion Dollar Movie utan att eh, titta på trailen eller läsa någonting om den. Och det gjorde ni, va? Hoppas jag. Tyvärr. Det gjorde vi. <laughs> Emilio, vi är, vi är arga på dig Tommy. Ja, jag vet inte Kom igen nu, kör du. Nej, nej, för fan vad dåligt det var. Jag, jag, jag måste direkt säga att jag såg faktiskt inte klart den här filmen. Och det och, gjorde inte jag heller. <laughs> nej, och jag har en sån Jag måste, jag, jag känner att en film ska ses klart. För att liksom, du kan inte döma den utan att ha sett hela. Men efter en timme av jag tänkt tänkte att det finns ingenting den här filmen kan göra mot slutet som skulle väga upp för all skit den gjorde i början. Det finns mm. ingenting den kunde göra. Så jag stängde bara av och sa nej, nu får du vara tack och hej. Varför plåga sig själv? Nej, du är jag... riktigt jävla dålig. Jag orkade bara ett tryck kvart sen fick jag nog förbannat. Ja. Det jävla, Fan, gick ut dusch istället. <skratt> <skratt> Men såg inte nej. klart den här, ja. nej. Nej. nej, det gick inte. V riktigt det inte... Jävla vad är det, är det här då för något? Det här är skit De har tagit alla dåliga scener Ur, ur alla Will Ferrell-filmer Som någonsin har gjorts Och eh, typ Våldtagit dem med Någon eh, Napoleon Dynamite-scen Och så har de fått någon så här, Abomination som de har liksom, Våldgästat den också Och sen bestämt sig för att göra det till en film Alltså det är riktigt jävla vidrigt alltså, Det är jag... lowbrow-humor Rakt igenom Åh jag, jag, var, jag var rätt jag... säker på att eh, Niklas kanske inte skulle tycka om det här Men det känns som så här Miljo, du är den som skicka sådana här funny or die klipp till mig och älskar allting som har med sådana här tv-bolaget att göra alltså det här, det här filmen baseras ju på deras eh, tv-show TVNeriks eh, awesome show, Great Job som den heter, jag har ju inte sett den eller någonting men jag har, många har ju hyllat den jävligt mycket och sett den är jävligt rolig på grund av att den, den är ju klippt på ett helt speciellt sätt, den ni, så konstiga den är klippt som en powerthirst reklam liksom, om ja, ni, jag har sett powerthirst reklam och så det är det mycket konstiga här effekter Som man bara lägger in direkt från bildproduktionen liksom. alltså, ah, det, det är jävligt kackigt så det, det, blir lite sådana, det kan ju bli roligt Men de, de bygger ju ofta det På här små sketser Man kan, ja, kan först man kan se Någonting här fem minuter, sketch fem minuter Sen kan det vara klart, men här är ju en film som är En timme och, vad minut, bara, och är... 20 minuter är eller... jag... riktigt ja, men, men jag måste säga att jag skrattade som bara Den eh, redan öppningen När eh... <laughs> Jeff Goldblum. <laughs> Jeff ja, Det tycker jag säkert. <laughs> Jeff Goldblum som spelar Jeff, Jeff Goldblum. <laughs> <laughs> uh, ja, det, ja, en... det här är en femma, alltså. Men det, det, var... ju, det är grejen. Det, det ju. Liksom, det är det är liksom ett klipp som är rätt roligt. Och sen kommer ett annat klipp som är rätt roligt när de, när de visar sin trailer för den här filmen som de har gjort i början. Men gjorde det så standing. Ja, Precis. Men Sen är det ju inget mer med, med det. Det, liksom, det. Det hade säkert passat jättekul som så här lite små korta sketcher. Men en och en halv timme av den här skiten det var så jävla dåligt. Det var så jävla dåligt. Och ändå så har de ju en rätt så fel trolllista faktiskt. John C. Reilly och Will ja, Farrell, Jeff Goldblum och sen din eh, favorit. Eh. Men Will vad fan gör de nu för tiden? Zach Galifinakis? Ja, Zach Galifinakis ja, men, varför, igen, men fan, Will Ferrell och John C. Reilly, vad fan gör de nu för tiden? Va, va, vad gör de? De gör ju filmer väl, de släpper ju filmer hela tiden. Alltså John C. John C. Reilly är ju bra, liksom. han, har, han var ju med i We Need to Talk About Kevin. Han är mm. med i den här Carnage, Roman var nya. Det känns som att han bör, behöver inte göra sånt här trams längre. Jag fattar inte vad mm. han gör i den här filmen, jag Jag har ju, förätt, jag jag har ju sett i John C. Reillys här inslag som han har gjort i... Med de här Tim Eriks eh, avsnittör. Awesome alltså de är ju snorroliga de här tre minuterna. Så jag, jag tror det skulle vara något sånt som kanske skulle vara med. Men istället så var det ju... Jag vet inte, vad, han spelade någon slags nu kommer det att vara, mexikansk bög eller någonting. Nej. Jag tror jag egentligen spelade en... Han spelade ett litet barn som lämnades i ett köpcentrum när han var liten. Och sen har han bott sen dess. Och nu är han så här jättesjuk och typ så här... Lite spetälsk liksom. Mm eboss vidrig. Och det passar och det är så tråkigt vid. Alltså det är liksom så här typ vi, vidrig humor och det är typ så här högt och typ det, det, jag vet det jag tycker inte att det och det är verkligen deprimerande att ha, att, att min favorit Liland Pond. Ja, äh, Ray Wise är mer som någon jävla Dr. Dune Struts heter han? Struts i efternamn. <här> <här> <här> Det är ju um, ja. Men om jag säger så här. Hade vi älskat det här när vi var små då? För, för jag tänkte säga det. Jag och Niklas, det tror du också är minare. Älskar ju laddat vapen, eh, nakna pistolen och sånt där. Vad är det som skiljer så Vad är det som skiljer? För det är ju en generationsfråga. Alltså. För 90 talet bestod ju mycket av de här dumme, dummare, eh, den där Mary och, och, och sådana filmer. Lite romantiska mm. komedier. Och... 80-talet, slutet av 80-talet, början 90-talet så var det ju mer liksom sådana här, så här parodifilmer. Alla de här mm, äh, parenting fashion och allt sånt där. Ja. Men ja. Det, här no, det, här ju, det här är ju något slags nytt, alltså, förstår du vad jag menar? Det här, är, det här är ju nytt grepp de använder, alltså hur de filmar hur de lägger upp det liksom. Alltså visst, det kanske är små sketcher vad man ska kalla det för någonting sånt där. Men vi har ju inte sett det förut. Alltså det är ju originellt på något sätt är det väl. Kan ni se det? Jo, men det kan vi se liksom, Det är ju väldigt speciellt klippt och de spelar ju mycket på så här loopar och dåliga effekter. Sånt ljud klippt. när man skriker Ja, men precis. Men liksom så dåligt, klipp, dåligt klippt, är ju deras affärsidé känns det som. Men det är ju inte kul efter ett tag. Det är upprepande alltså. Ja, det är väldigt mycket upprepat. Men tror du den här generationsfrågan tror ni att det är för, för på, I en DB så hade den ju När den kom ut så låg den på typ 9,2 Och sen helt plötsligt <laughs> den liksom Släpptes på Alltså i det, det, liksom. det är ju för att liksom en snubbe som gillar serien Har sett den Då var det ju ett gäng liksom att liksom, det, det är ju alltid så i början med att de här trona fans Som gillar här liksom, Självklart liksom höjer upp det Men det är, liksom med med medan... ah. det är klart att det finns folk med dålig humor är klart att det finns folk med dålig humor Och de ger ju det här skithökt betyg Folk som faktiskt fattar vad de kollar på Men vad, vad är inte. bra humor? Då? Är, är, det här do, är, vad är, är det dåligt för att det är Lopat att, de, att de har ett nytt grepp Som inte är vana vid liksom, Att hantera Grejen är, grejen är att det, det är liksom samma sak Hela tiden, det är samma självskämt liksom. det, är först, det, det, är bara äck, det ska vara äckligt Liksom Typ som, hade äh, ja, det är någon scen när han var nere och han spärmar på handen och det är sa, ah, ja det, det är äckligt, liksom. då är det roligt. Sen är det typ en bajs scen ja de bajsar som ah, det är äckligt, ja ah, det är roligt. <hör> sen är någon annan scen när, när en snubbe äter någonting som är så här, mögligt, då de så ja det, ah, det är äckligt, ja ah, därför är det är roligt. Sen hostar han upp blod, ja ah, det är äckligt, därför är det är roligt. Alltså det, det är ju samma skämt hela tiden. Det här är äckligt. Ja men sen spelar de ju också men på då... det ja. inte när jag skrattade i den filmen så var det ju inte det som var kul det här äckligt, utan det var ju det här alla taffliga liksom, tagningar de har gjort, alltså, som till exempel börjar med Jeff Goldblum när han inte kan hitta vilken kamera han ska så här, på i. Och så, men, alla... han, han ser så sjukt så här, för... att alla de här småskars ser så, så sjukt så här, förvirrade ut att de inte vet vad de ska göra ibland. Jo, jo det är lite roligt. Men, så, det... alltså, jag, såg, jag har ju sett om den där Jeff Goldblum-scenen typ tre gånger. Jag tycker den är genialisk. Alltså, den... Ja, men det, jag tycker också den var jätterolig. Mm. Men det är ju en tre minuters i en en och en halv timmars film. Mm. Självklart. Ha Han har kvar i den Gör den. Gör inte filmer. Men om jag säger här, du om att det är äckligt och sånt där. Jag tänker vi, vi pratar mycket om så här Park, eh, pratade mycket, men vi pratar lite om så för några minuter sen. Den är ju vad är för skillnad mellan dem då för den är väl rätt så säga gross också, ska vi säga. Det är mycket dildo skämt och eh, fitta ballekuk <skratt> hit och dit och... Ja, det är det väl. Men jag skulle inte säga att jag tycker den är så jävla Bra heller Niklas. South Park har väl ändå en annan liksom, vad säger man, Fingertoppkänsla När det gäller att liksom, få, in, få in det i ett sammanhang att och, och, och ha någon typ av liksom, Samhällskritik bakom och satir jag, jag förstår inte alls satiren Med det här med att de har liksom, bara staplat Massa äckel scener på varandra Och Wade Ferrell, så jävla tråkig han, han kan inte han bara lägga ner Han är, han är inte ens kul längre han är e inte ens Emilio skällde ut mig första gången vi träffades när Så att Wade Ferrell var dålig det ju, sen varför vi kom här, På det här sättet Emilia Emil satte Och quoteade Will Farrell Skämt En hel dag i skolan Sen sa jag åt Emilia Det här är ju Jättetråkigt Emilia ja, Förresten Jag heter Tommy Och de fick redan Som fet utställning <risa> <imfair> Du Will Farrell Är ju fan Det bästa som finns Jag glömmer Jag orkar inte Spara det där Okej Men jag tänkte Jag ställer mig inte På, på svars för, Eller jag ställer mig Inte liksom så såhär Jag försöka inte försvara det Nu timmen Eriks biljondollar movie Men om vi Gå tillbaka återigen till Sampok, liksom Stan ska ju leta efter liksom, klitoris. Så han vet ju inte vad det är. Sen är det han pratar med en jättestor klitoris. Till exempel. Mm. <laughs> <laughs> ja, det är ju rätt roligt. Jo, men är inte det samma sak? Att det bara säger gross Nej men det konstigt? är ju inte det. Alltså, okay. <laughs> nej. Kanske en svår alltså, fråga. Du, du, du, du, du, ja, men, ja, men för att du kan ju göra liksom så här. weird liksom, taskig humor på så många sätt. Och det här blir ju bara... Just det är taskigt liksom. Alltså, eller, alltså taskigt gjort. Det är ju, alltså, nej. Alltså vad fan, men Louis det. C.K. Ja. Han gjorde ett helt jävla avsnitt om en fjärt. Och det var ju ett så jävla bra avsnitt. Mm. Det är ju också liksom så här, lowbrow humor. Men det är ju bra gjort. det blir ju skitkul. Fast aldrig, det, det jag kanske inte blir lika kul om de hade släppt det som en lång film När de pratar om en fjärt. Nej, precis. Ja. Så vad tror du om de hade släppt den här filmen som en 25 minuter. Ja, då hade det säkert funkat mycket, mycket bättre. Hade det definitivt inte varit en av mina favoritserier eller ens favoritavsnitt säkert. Men det hade varit sjukt mycket bättre än en lång film. Men tv-serien finns ju ute nu. Är ni sugna att titta på den då? Nej, Nej inte direkt. De har inte sålt in det. Med, med den här <skratt> är det en generationsfråga alltså vi kanske pratar om här? Att jag tror det. Jag tror att jag att är det är inte lätt humor det vi... här. Ja, fan? vi fattar fatt... inte grejen. Ja, men vi fattar inte den här grejen. Jag tror att tiden har sprungit ifrån... Vi, vi är ett så här gäng gamla gubbar nu som sitter och snackar för om det. för dig själv, mister liksom. ja. 30. 30-årskris. Uh -huh. Jesus Christ. Ni, ni, Tommy, du är ju så jävla vidrig hela tiden med oh, Emil, du är så jävla ung. Ha, ha, ha, du är fel generation. Är, jag fattar inte heller det här. Nej, nej, nej. du? du, du. Okej. Okay. Vad ska jag svara på det det? Grattis att jag har växt upp. Ja, tack. Det, det, Ja, men vad säger vi vår slutbetygelse? Det verkar inte vara som att ni vill prata om den här. Ni kan ju helt tyst. Jag ja, sitter ju i strejk eller så. Det. Det är fan i den här filmen. Ja, jag tycker vi har sett. You YouTube, chef Goldblum. Mm, det kan man göra. Tycker <laughs> Okej. Okay. En skit i den. Tommy, jag är arg på dig. <skratt> så vad, vad har vi lärt oss där? här Att trailers är bra om man ska läsa trailern innan. Får jag, får jag bara fråga det här med det här experimentet. Följde ni det då att ni skulle ha druckit två öl när ni såg filmen? Och var lite så här. Du sa det ju, Tommy, att det var ja. det vi skulle göra. Ja, men det gjorde jag. Och det funkade ganska bra då för dig, uppenbarligen. Jag såg ju hela filmen. Ja. Jag var ju ja, rätt så Sen Så jag satt ju mig, flickvän så att vi bredvid händer på min dator datum tittar på den här och slängde ett öga lite då Och sa typ <skratt> Kanske det är vad filmen är också Men jag vet inte, det ger lite axelryckningar Jag satt i Twitter medan så alltså, kollade Facebook Och sånt där medan vi tittade på den, alltså, den... Ja, Men är det är en bra film då man inte ens kan hålla liksom, Intresset uppe för att faktiskt kolla på filmen Nej, verkligen inte men det är inte så många filmer som klarar det idag. Jag tror nästan 99 procent av alla... Men du har ju lite ADHD också. Ja, det har jag alltså. Det är ju möjligt. Nej, det var riktigt jävla dåligt. Ja, då säger vi då. Då skiter vi i de här filmerna. Skit Man behöver inte titta på dem. Man kan titta på lite på klipp på internet kanske. Chef Gold Ja, precis. Tack och hej till mina Jag hoppas ni blir... Och med de orden tycker jag att ska fortsätta Emilio. du ska presentera kvällens lista. Kan... Ska, ska du göra någonting innan? Nej det ska jag inte göra. Mm. Jag tycker vi kan gå direkt på listan. För nu är jag så arg efter den här sessionen. Är upp härifrån. Du får brinna så av ändå äh... mer <laughs> Men min lista handlar om filmer som aldrig borde få göras. Och det är en väldigt, vad ska man säga. Är Tim Eric Billiont Movie med på listan? Ah, varför har jag inte skrivit ner det? Det här, om... det här är ju en comeback ja. nu, Emilie, från den senaste listan. Tack. Nej, skoj. är folk du stör på i biosalongen eller <laughs> Men Nej, men det här är rätt är bredt titel. Men då, då har jag tänkt att liksom varje varje, sån här, varje placering på den här listan är, är lite, den representerar en, en genre eller en kategori mer eller mindre. Så, ja. Men jag tycker vi hoppar direkt på filmer som inte borde få göras eller genrer som inte borde göras. Okay. Och då är vi på plats nummer tre Så jag skickade en trailer till er Ni såg ju dem båda två För Spice World För Spice film. Den filmen har vi precis talat om äh. Nej men Spice World 90-talsfilmen om uh, Spice Girls Där de ska hoppa runt och vara roliga Och uh, åka på turné Och, och, det, och den, den filmen vi representerar Den här genren av kändisfilmer Där liksom Kändisar som inte är skådisar Eller inte har med film att göra Ska göra en film typ Sean Banan är ju ett till exempel på det här liksom Han har ju ingenting på vita duken att göra Men han måste göra PR för sin liksom, Har något på scenen att göra? Nej, men det är, det, det är ju det han försöker Promota genom att göra en film liksom. Det är lite så här: köp min skiva för att Så gör en PR med en film Spice Girls gjorde exakt samma sak Har ni något, någon, något som ni har tänkt på det är någon kändis eller nåt som inte har med film att göra som måste göra en film bara för att promota sig själv. är kändis eller måste vara ett band eller vadå? Nej alltså bara en kändis som inte liksom har med film att göra egentligen som bestämmer sig för att nu ska vi kanske in på det här namnet och göra en film om det. Åh oh, ja eh, det kanske inte var hans film men jag tänker väl på Space igen inte Mike Jordan där. Ja men det är lite samma sak där han har ingenting med film att göra. Vad ska de göra med filmen om honom? Men jag tror inte det var han som... Det var ju inte en film... Jag vet fan. Det var ju bara en kul grej kanske de slängde in. Det var lite ja. annorlunda kanske än Spice. Ja, men jag, men jag tror det är lite annorlunda. För han behöver ju inte Cashen om vi säger så. Ja, det behöver inte Spice Girls heller väl. Ja, jo, de, de måste ju definitivt göra det här. För deras karriär lever ju inte så jävla länge. Det vet jo, de ju. Jo, jo, men när de, släppte, när de släppte filmen så var ju deras karriär liksom på piken. Det, alltså, det, det, det ja, men de måste... Bara... De måste ju kanske in så mycket de kan Medan de kan Michael Jordan vet ju, det spelar ingen roll Han kan ju gå i pension när han är 23 liksom, Så kommer han fortfarande få Nike-pengar och liksom sånt. Han känner ju mer nu än vad han någonsin kände När han bara spelade basket liksom. Nu gör han ingenting, liksom. han sitter golfar liksom. ja. Ja. Nej men samma. Det, det var plats nummer tre på den här listan eh, Plats nummer två Så har jag filmen Ghost Rider 2 Och inte Ghost Writer Som Niklas tror jag sa Men mm. Ghost Rider med Nicolas Cage eh, den får då representera sådana skitdåliga uppföljare som man vet kommer bli dåliga. Nicktas du pratade om det för någon vecka sedan. Sådana uppföljare som ingen har bett om. Ja, det gjorde jag kanske. Ja. Och det här är ju liksom, kanske typ exempel tycker jag. Liksom. Alltså, du har en skitdålig film. Ghost Rider Writer. Ghost Rider. Det inget bra exempel här. Ghost Rider som är så dålig och ändå så bestämmer de sig för att de måste göra en tvåa liksom. Och det vet vi inte kommer bli bra. Vi vet att det inte kommer bli bra. Mm. Det är lite kommer. samma grej som, som uh, Clash of the Titans som nu får Wrath of the Titans som har premiär om någon vecka tror jag. Det är väl ja. lite samma grej där. Den var ju också skit skitdålig första filmen Det jag är gått så Okej. Jaha. Va? innan innan nu börjar få Själ och Niklas hoppar vi på ettan. Ettan är oj vad var det här för kategori? Ja ah, just det där. <laughs> En film där de tar någonting som har en väldigt stark fanbase och sen ändrar de allting som har med det att göra. De, där, filmer där de inte är trogna liksom source-materialet. Ehm, och för att representera den kategorin så har jag valt Final Fantasy Spirits Within. En film som när de annonserar den tänker alla Final Fantasy-fans att shit, en Final Fantasy-film. Fan vad coolt det här kommer bli. Och sen har de ändrat allting, folk går och ser den och tänker, de, vad fan hade det här med Final Fantasy att göra? Det mm. enda som hade med, ja. med Final Fantasy att göra, det var väl att Materia och så var det Sid. någon karaktär som heter Sid som man vet. <laughs> Eller hur? Ja. ja, men så var det faktiskt. Ja, yeah. ah, precis. Eh, jag kommer ihåg att när den här utenanserades så var jag eh, svinpeppar faktiskt. Det här var ju mitt under liksom så här, tror, mellan 45, 47, 48, 49. Någonstans där har jag att den släpptes. Så, då, det är ju såklart man var avsugen på det här. Och, så, man var ju helt naiv då också så man trodde att det skulle bli bra. Men, när man hade sett liksom, de första bilderna från... Man tänkte fan vad snygg den här var. Det var ju den snyggaste segerfilmen som gjorts. Typ. Alltså, som var liksom, fullt seger med liksom, människor och inte animerade varelser. Typ mm. Toy Story. Mm. Men, ja. Det, nej, fan vad dålig den var. Mm. Det var inget med Final Fantasy. Nej, mm. det är bara som liksom liksom. Ja, det är liksom precis. Är likadant. Vi har ju en till sån här film. Ni, eh, Tommy och jag. Det är ju Akira som vi känner kommer göra precis samma sak. Den verkar ju bara... Dra sig längre och längre från mangan och anime ju mer tiden går. Vi är ju helt tappat tappade på den filmen. Låt ja, vad, vi... vad var det nu? Än? Neo Manhattan. Ja, ah, precis. Åh! <laughs> oh! Jag hittade en sjukt snygg Akira-poster häromdagen. För fan! Det stod så här: the, the New Tokyo Area has come och så står det så här: Explosive fast det står punkt emellan så det blir det här äh, låg av X. PO. Det är jävla snyggt. Och så är det Toky som liksom så sprängs. Fan vad snyggt det Åh, måste Kan vi länka till den på något sätt? Aj, men jag, kan, jag kan prata lite mer om den eh, senare. Jag, ja, nu ja. kommer vi kommer prata in om rekommendera. Men fan vilken bra lista då. Ja, aha, tack så mycket. Fan, <laughs> Ja, innan vi går in på våra såna här rekommendationer då, så fick jag ett litet scoop alldeles nyss faktiskt. Eh, Nicholas Cage som är säkert känner igen är ju supernörd det kom till sig comics och sånt där. Han, han ville ju för jättelängs sedan spela Superman som Tim Burton skulle regissera. Det finns ju bilder på det på Men internet. Det. <laughs> så det är, det är rätt så kul när Nicholas Cage har ut till stålmannen. <laughs> Hur han har så hel... långt vidrigt också. Vad sa du? Han har såhär långt vidrigt hår också. Ja, han är, ju, han är ju som lite, han saknar lite hår på sig sidorna så han ser helt tokig ut. <laughs> I alla fall, han är, han är ju så så han äger ju för, eh, första numret, eller ägde det här Action Comics eh, number one. Mm. Eh, som han köpte ju för, för några hundratusen, men sen, jag kommer inte ihåg när det var, men den var eh, stulen och sen... Eh, X antal år senare så hittar de den i ett... Eh, jag kommer inte var de hittade den. Någon slags valv eller någonting sånt där. Sen sålde han den eh, för några... Jag kom inte när han sålde den. Det var för, förra året tror jag. För, 2, dollar, någonting för för 2,16 miljoner dollar eller någonting. Han är ju supernörd. Och nu har de köpt såhär, rättigheterna till den här historien av de här tjuvarna som har snodde hans Action Comics. <laughs> det vore rätt så kul om eh, Nicholas Cage är ju, enligt ryktarna nu under förhandling att han ska spela sig själv då. Mm. Det låter rätt låter så kul lätt. faktiskt. ja ja sett det. Det låter ju skitbra. Action Comics number one. Var det för jävla spännande med den då, Emilio? Nej, men vad fan? Var det för spännande med alla sådana här liksom, första utlager av någon serie som liksom har Någonting är det, är det, är kört, det är första gången Superman väl med? Ja, jag vet inte om han var med i ja. första numret av Action Comics. Det kanske var. Nej, jag har ingen aning. Dum... Ah, är skit i samma. Vi eh, går vidare då på rekommendationer. Vem vill börja? Kör du nåt? Ah, ja. Ska jag börja? Du stackas inte mycket Emil. Du får falla allt ner lite. Vila rösten nu. Jag ska rekommendera en en skiva slash ett elekt elektroniska kollektiv som heter eh, Valery. Skivan heter Valerie Friends. Det var de vi hörde i musikpausen, en av de låtarna. Det är liksom ett kollektiv från Frankrike med, som producerar musik. Som, ja, det låter lite typ Miami Vice-aktigt. Väldigt såhär, skönt, instrumental, ofta synt, synt musik. Jag upptäckte de här via artisterna Electric Youth som är med i är det Drive. De är med med en låt. Så musiken på den här skivan, Valerie Friends, låter väldigt mycket som soundtrack till Drive Så om man gillade den och gillade låten Vi körde i pausen då tycker jag absolut att Man ska kolla upp den här skivan det Finns på Spotify så det är bara att köra på mm. Trevligt, mm. Tommy? Om man inte har Spotify då? Jag är nog den enda svenska Som inte äger ett konto där Finns på iTunes också Ja, ah, okay. Men då måste man ju köpa det Ja, men det är det värt, tycker jag. Ska jag köra? Okej, okay. uh, jag tyckte sist på bollen som vanligt kanske. Den här sidan har ju funnits ett tag, men uh, jag upptäckte den inte för så länge sedan. Eller jag började använda den. den är, det är flickchart.com Den är precis som, precis som, men det är, det är som filmtipset kan man säga, fast den är lite mer personlig, eller ännu mer personlig, att uh, du får två stycken filmer till exempel. Nu har jag två stycken filmer här framför mig. Uh, Oceans 12 och uh, scary movie 3. Och det du gör då är att du trycker på vilken av de här två filmerna du tycker är bäst. Som till exempel jag tycker Skyrimo 3 är bättre än Ocean's 12. Så nu trycker jag på, Oceans... äh, på Skyrimo 3. Och så står det så här, Saving your choice. Då står det så här, Scary Movie 3 was added at 462 on your flickchart. Och då har man ju av alla sina filmer man äh, har liksom tryckt, liksom de är bättre än den annan film, så åker de ju upp och ner i sin, äh, i sin egen chartlista. Så det kan bli rätt så kul, då får man liksom reda på vilka som är sina äh, bästa filmer. Så alltså du tar ju tag i den här listan, liksom fyller sin liksom, funktion med. Annars kan man ju liksom göra som jag, har ju Mulhalland Drive som bästa film till exempel. Så söker man bara på Mulhalland Drive och så står det så här, äh, Uh, flyktig smooey och då kan du liksom så här börja jämföra med alla filmer du har på din lista liksom för att liksom så här snygga till listan. Jag hade ju till exempel filmen uh, Snuten i Hollywood 2 på åttonde plats som världens bästa film. <snittet> <skratt> <skratt> <skratt> bara för att den hade lyckats vunnit mot den här filmen som var sämre än den så då var man tvungen att fixa till det lite så efteråt. Men om man tycker det här är rätt så tråkigt att hålla på att trycka på jag tycker det är skitkul att sitta och trycka på en bild nu har mate Matrix och Hallen Drive framför mig, det var inte så jävla svårt men ibland kan det bli det här. och här, nu har ni kanske ni ska svara på den här The Adams Family eller och Saints Vilken Adams Family? Den från 1991, Christina Saints. Adams Family helt klart Jag säger och Saints, där trycker jag på den <laughs> och sen eh, om man har vänner och sånt där Så kan man ju liksom jämföra listor och allting sånt där Men det jag tycker också är så sjukt kul med den här Är att du kan gå in i en liten flik Som heter Shards eh, Om du ska leta efter en film nu Så trycker du bara på sen en knapp som heter Filter by eh, Franchise Eller vad, vad säger jag Filter by eh, Jungle Och då kan du få upp över äh, Hur många är det här? Säkert över 90 olika genrer. Så det är inte så här action, mm. movie, thriller som liksom, då kan liksom tycka in hur många liksom som helst. Utan det är liksom, det står så här: till exempel sci-fi horror, sci-fi thriller, sci-fi romantic och det finns hur mycket som helst. Alltså ghostfilm, gangsterfilm Femme Fatale, fantasy adventure. Så det är ny skitbra man ska liksom säga, nischa en viss gen som man är eh, utefter. Ja. Och, och, eh, en fråga. Ja? Att, nu sitter jag fram med Tropic Thunder och American Pie framför mig två filmer som jag hatar. Måste jag välja någon av dem då? eller Jo men då du måste ju ändå ha den på din lista ju, hur som helst. Ju. Men om liksom, du tänker så här, om du åker till en öde ö och så får du välja en av de här filmerna du ska ha med dig. <laughs> Vilken tar du då? Ja då blir det Tropic Thunder. Så, så, då klickar jag på den. Nu ja. <laughs> åker den upp som nummer ett på mina <laughs> Men precis, då sitter man ju bara... Ja, får jag fixa till det efter. fixa till efterhand. Och så här. Sen kan man ju gå in, om man, om man känner att någon film fattas så är det bara att söka på en filmen så trycker man bara på så här, flick smooth och då får man in den på din lista. Det är skitkul faktiskt, för nu har jag hur många klick jag gjort. Det är 2500 klick eller någonting sånt där. Så då märker man att listan liksom efter ett tag börjar fixa till sig. Då får man ju upp sin liksom så här lista liksom topp 20. Du kan ju se allihopa om du vill, men man har sin topp 20 bredvid sin liksom så här profil. Och sen får du även, i din egen profil så står det liksom så här filmer som du bör ha sett. Liksom. För man kan ju trycka där nere längst ner om man inte har sett filmerna. Och då hamnar de liksom på, direkt på din profil att liksom i sett så tycker ju folk att den här är awesome. du bör se den. Tommy, vilka är dina topp fem nu då, om man får fråga? Just nu. Men nu har jag fixat ja. till den. Men eh, Mulholland Drive, sen ligger Big Lebowski, Kikujiro, The Road Home, eh, Linda, Linda, Linda. Eh, sen ligger ja. liksom här, det Jo, oh, det, det är ju jättebra S filmer Men det är inte riktigt de jag vill ha alltså, Sen ligger så här på plats med sex The Breakfast Club, ja, visst den är ju asbra Men den är inte bland bättre Sen Kill Bill 2 ligger lite för högt upp Den ligger på såhär sextonde plats Ja, det är de jag ser just nu framför mig Royal Tenenbaums ligger på tionde plats Det är ju också snorbra men den är inte Tionde bästa filmen det är en, Nej, inte nej. Sista dagen när vi slutar här Napoleon Dynamite eller det eh, omutbara Det omutbara. omutbara Tycker jag på den där. I Milo? Det, det är väldigt lätt att bara sitta och klicka. Kan jag säga. Det är väldigt skönt att sitta och lyssna på podcast eller något där. När man har lite tid att lyssna på podcast och bara sitta och klicka på filmer. Det är rätt så kul faktiskt. Mm. Ja. Uh, Sims eller Rambo från uh, Rambo 4. Då, alltså. så. då blir det Rambo 4 på den. I Milo? Ja. Uh, har jag inte sett Rambo? Ja, uh, då tycker jag på Rambo 4. Uh, började du då, Emilia, på din BCML-Titanic? Ja. Förlåt. <laughs> Spitja. Titanic. Anik. Ja. ja, Nu ska vi se. Jag tänkte tipsa om en liten dokumentärfilm som både du och jag har sett, Tommy, vet jag i alla fall. Inte om har sett den. Star Wars: The Legacy Revealed. Är en en och en halv timmes dokumentär från 2007, där de pratar om alla mytologiska och äh, äh, mytologiska teman i Star Wars-filmerna. Det är en väldigt. Intressant dokumentär skulle jag säga För att jag känner lite till Alla de här sakerna Som man ser att Lucas Tydligt har hämtat det här är Från Det och är ja. Dock Det enda dåliga jag kan säga Om den här filmen är <laughs> Det är väldigt väldigt intressant Men Det blir väldigt mycket rövslick När folk sitter och hyllar Lukas Att han har gjort det så jävla bra Och det Det har han ju inte Han har ju F får jag hoppa in är... här, i video? Ja, det får ska... du verkligen göra. Eh, jag såg ju den här också. Jag var nära att äta den här filmen, eh, dokumentären. Eh, jag skulle inte ens kalla det för dokumentär, jag skulle bara kalla det typ att grejen är, vad de har gjort här är att de sätter in sådana här forskare, professorer som eh, forskar inom mytologi och sen ser de någon slags knytning med Star Wars, alltså vad jag måste säga, Luke och sin syster är liksom separerade med att hitta varandra. Det, det är påminner väldigt mycket om den här grekiska guden och hans syster typ. det alltså Det är såklart att det finns det är, tusentals olika parallella historier som liknar det här som alltså, händer. Det gjort Lucas har gjort är att han har sett sjukt mycket Akira Kurosawa filmer och bara kopierat oh. det. Han, är, han älskar ju eh, japansk film, gammal japansk film, alltså Joad. Japansk namn, Jedi, japansk namn, The Force, alltså själva det här spirituella, liksom, så här, lite buddhism och allting sånt där, superjapanskt, eller asiatiskt. Sen liksom lasersvärd, det är ju liksom samurajsvärd och sen har du själva historien som är ju från Kurosawas film, åh oh, vad heter den, inte längsta resa men den handlar om i alla fall att det är två bönder som Amen. följer med en prinsessa och en prisjägar liksom. det är ju Arthur Dito och Han Solo. Och prinsessan Lea alltså, det, det är det enda rätta svaret Sen tycker jag att det är när folk Sitter i typ, jag vet inte fan Jag kunde lika gärna säga att jag har ju också en syster liksom, Och nu bor jag i Tokyo och hon, hon bor i Los Angeles, vi liksom, är separerade liksom, det, det är så jävla löjligt Man kan hitta sådana lätta liksom... Men det är ju ändå kul Att se hur lika vissa saker det är Men när de till exempel Vissa grejer är verkligen så jävla långsökt När de säger så här Typ ja när de stormar dödsstjärnorna, men det är precis som när Fanden och våra var gick ner i, i helvetet för att kämpa mot Hades. Liksom så här, jag bara, nej, det, det är det faktiskt inte. Men andra grejer är verkligen solklara. Och George Lucas själv har ju liksom sagt att, jo jo, men det här har jag kollat på. Och han har pratat väldigt mycket för jag om... För bara säga en, en sak, George Lucas är ju världens... för att för att göra det så internationellt som möjligt. Men ja, som sagt, det blir väldigt mycket rövslick i den här filmen. Men jag tycker ändå att det är intressant att se. Liksom, och även om det inte var menat att det skulle vara så här. Så har han ändå lyckats göra kopplingar. Även om det inte var med flit. Därför kan det vara väldigt mm. intressant att se. Vad det finns för teman som ändå har funnits ända sedan liksom, antikens Grekland. Samma historier som... Han är med i filmerna nu liksom. Jords Lukas och ingenting mer där. Att göra. Det är i så fall regissörerna som har varit bakom de tre första filmerna. Alltså, det, det, det, det är helt sjukt att han får så sjukt mycket kredit. Jag har ju sett dokumentärer nu också. Har sett dem med, när Jords Lukas medan sitter och pratar. När de in Stars episode 1 Alltså han, han, kan, han vet inte vad som är skillnad mellan cut och eh, end action Alltså han är sjukt dålig Alltså han, han, han, han, han, han, han ropar Alltså då, då är filmen, det ju det som han jag har pratat om förra veckan vänta vänta, vänta, vänta, vänta, vänta Jag måste bara säga det Att han säger till skådespelare End cut När de ska börja <laughs> <laughs> alltså, han, han är så jävla dålig årslukas alltså Han är sjukt dålig han, han, han ja. lyckades kasta en pil och få en slags bullseye på henne alltså, Men sen liksom, jag vet inte, han, kan, han har inte gjort någonting, han är ju skitdålig ja, men det, är därför, det är därför han har bara regisserat de, de sämre av filmerna Men han är ju inte en bra regissör, det är han, inte. han har ju skrivit bra historier Han, är liksom. inte skrivit, han har ju bara kommit på dem liksom. och sen har ju någon fått gjort det liksom. Ja, Han har inte skrivit bra manus men han har skrivit bra historier Han är fortfarande skrivit en historia. det är ju en fairy tale, den är skitbra han går på Indiana Jones, liksom, så att han har ju bra fantasi men han är ingen bra film i Men det har vi inte sagt heller. Det vi pratade om var mytologin och liksom, The imagery i de här filmerna. Vilket är jävligt snyggt. Men då får ju han cred för att han har liksom så här, de säger i den dokumentären att jag säger att, är jag säger att den filmen ger honom för mycket cred och att den är väldigt överslickig. Lyssna på det. Ja, det är ja, snyggt. men det jag menar, det är därför att, den är så det är jävla det är dålig illan... och därför fattar jag inte varför du rekommenderar den. Ah, oh, fuck <laughs> off, Tommy. <laughs> Det är kul att se de mytologiska teman I filmerna Ge inte George Lucas cred för det Men det är kul att se de mytologiska teman Som fortfarande finns kvar Åh oh, du är så enkel i mig Man skiter ner mig Nu går vi vidare snälla jag får så alltså. Jag ska gå in och äta ja, okay. den där filmen nu Men gör för det, det är ditt jävla kukoffer Åh oh, jag orkar inte med dig Vi ja, kan ju hitta oss på Var kan du hitta oss där Niklas det heter vi. Knepå. Knepå. Det är en nu. Vi ses nästa vecka. hejdå Hej